Bon dia, molt benvinguts membres del jurat d'aquest Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres en aquesta tercera edició. Benvinguts patrocinadors i membres del Club de Mecenatge que us hem volgut fer aquesta rebuda aquí a l'Ajuntament perquè realment eh, l'èxit d'aquest festival depèn en gran manera de tots vosaltres. Aquest any, en aquesta tercera edició, hem fet aquesta rebuda que venim fent tradicionalment ja en la primera i segona edició, però l'hem feta quan ja portem tres dies de, de festival. En anys anteriors havíem fet aquesta rebuda abans de començar el festival i això avui doncs, ens permet fer-la però amb un ambient encara molt més alegre i molt més content de com està funcionant el festival en aquesta tercera edició. Hem passat quatre dies, va començar el dijous a la nit, hem passat quatre dies esplèndids, aquest cap de setmana... Ha estat espectacular el bon ambient que hi havia en el recinte Firal, però també a tot Figueres. He estat parlant, he estat parlant amb comerciants, he estat parlant amb restauradors i ha passat molta gent, molta gent. Gent que s'ha quedat a menjar, 26.000 persones. Em comentava en Genís Matabosca. Eh. Aquest any encara s'haurà incrementat més l'assistència de públic en el festival. Per tant, 26.000 persones passant per Figueres en quatre dies. S'haurà de veure amb l'estudi d'impacte econòmic posterior, amb la valoració que es faci, però per força han de donar un retorn a la ciutat. Tots mengen, tots veuen i alguns es queden a dormir. Per tant, el retorn econòmic d'aquest festival a la ciutat és indiscutible. I a part, el retorn emocional, sentimental, encara ho és més, a part de, de l'econòmic. El bon ambient que estem vivint aquest aquesta setmana, que el temps ens ha acompanyat en aquesta edició, fa que per un moment hem oblidat doncs, que estem a mes de febrer que estem en un mes tranquil d'hivern i realment aquest cap de setmana, aquests dies s'ha viscut un ambient boníssim a Figueres. Nosaltres des del punt de vista de l'Ajuntament ho hem anat en compaginant amb altres activitats però a mi mateixa com a alcaldessa realment eh, m'ha estat difícil centrar-me o concentrar-me en temes molt més prosaics o més, o més, més seriosos perquè ho anava intercalant amb aquestes visites a les sessions que s'anaven fent en el, en el festival. Ens queda avui la nit aquesta gran final eh, que tots estem expectants per veure i ara sí que tocaria agrair una vegada més al el jurat, als membres d'aquest jurat que ja ens tenen acostumats any any, que venen de diferents països d'arreu d'Europa i que són els que van avaluant els números que es fan al festival i agrair al patrocini i al mecenatge, per part de les empreses, per part de comerços, per part d'hotels i per part de tot tipus d'establiments de Figueres i de comarca. L'èxit d'aquest festival, com us deia al principi, depèn de la vostra col·laboració. En moments en què es qüestiona molt les aportacions públiques, els esdeveniments culturals, en aquest cas, cosa que des del govern municipal de Figueres l'hem cregut també indiscutible, però en moments en què s'estan qüestionant les subvencions públiques a esdeveniments de tipus cultural quan sembla que hi ha necessitats socials a atendre'n nosaltres la creiem imprescindible però tot i així només una cinquena part del finançament d'aquest festival ve amb subvenció pública la resta gràcies a vosaltres patrocinadors i club de mecenatge fa que en Genís Matabosc juntament amb, la, amb els ingressos provenients de, de venda d'entrades de, evidentment però permet que aquest festival es pugui dur a terme, allà on no arriben els diners públics és aquesta iniciativa privada, aquesta energia que mou la ciutat la que permet que s'elebin aquest tipus d'esdeveniments i que tinguin un retorn per la ciutat, per tant agrair-vos moltíssim l'esforç i la il·lusió que poseu en aquest festival i que menys que donar-vos un petit diplomat que és el, el, que, el mínim que, que podem fer. Passaríem la paraula a en, en Genís Matabós, director d'aquest festival que també té alguna cosa a dir-vos. Si permeteu abans, ja que aquí hi ha gent de moltes llengües, doncs farem calgar-hi els hi pugui traduir les paraules a l'alcaldesa. Well, I'm going to try to translate in very, very few words what she said because it's a little bit complicated but the um, the aim is very, very easy and very uh, easy to understand. First of all, <coughs> sorry, she wants to welcome you, all the jury in Figueras. She says that it has been a very wonderful festival, this third edition, these four days with an incredible atmosphere in the town, all the people from uh, from Figueras They are talking about um, the uh, success of the festival. Restaurants are plenty. Many people that came to the festival are um, having um, uh, the nights in the hotels in Figuera. So these four days in winter uh, are full of people, full of very good atmosphere and full of uh, very good circus. Um, when we are talking about people, it, um, it's about 26,000 people coming these four days to Figuera. So really, it's a big, big success. But in all this big success, all the people who are seated, are seated there are the sponsors, the private sponsors for this festival. And this is a very important thing. You know that nowadays the public aids are less and less. It's very difficult to find public um, money, public aid less. So in these times, uh, more than never, the um private uh, sponsorship is very very important and that's why i mean if this festival is a success it's thanks to the artists it's thanks to the organization thanks to the jury but para boufou thanks to the people from figueras and the private sponsors who now is going to get a diploma a um, small present for their uh, confidence in in in the festival of figueras mm. Mentre escoltava, amb la poca veu que em queda aquest matí, no us preocupeu, el vespre surt. Eh? El... Abans de fer l'entrega, doncs que la nostra alcaldessa faci l'entrega d'aquests diplomes, doncs amb els que volem agrair realment doncs la, la vostra col·laboració, que és evident que és una part econòmica, però nosaltres que treballem, i ho sabeu, amb passió i amb el cor, doncs també la vostra col·laboració és molt sovint anímica, i us impliqueu de valent en moltes activitats que intentem fer. Mentre la nostra alcaldessa parlava, em venia el cap eh, una escena de fa dos anys i mig en què una noia regidora eh, prenia un cafè amb mi en una cafeteria de molt a prop d'aquí i em deia, escolta'm, Genís, jo no sé què dir-te, però sembla que tothom diu que no. Qui hauria pensat que poc més després d'uns dos anys, aquest festival no és un sí. És un sí gran, amb majúscules, amb negreta, i que arriba a tot el món. Avui aquest matí he obert el correu i he estat al·lucinant de veure que a la televisió Univision de Mèxic, en els seus informatius, és el canal líder al país mexicà, ja arribat al festival de Figueres i que la televisió de Boston, en els seus informatius d'ahir, també. Gràcies, doncs, per exemple, a la cobertura de l'agència EFE. Som el major esdeveniment de cirque a l'estat espanyol, l'únic festival de circ que s'hi celebra, un dels 15 veritables festivals de circ hi ha el món, i això fa doncs que siguem coneguts per Dalí i la seva cúpula, i que des de fa dos anys, des d'aquell cafè, també siguem coneguts per al circ i també la seva cúpula. Doncs, si em permeteu, començaríem doncs, el... aquesta entrega de diplomes que voldríem començar amb els patrocinadors principals del festival, com són eh, quatre hotels de la ciutat, com són, per exemple, un que sempre ens ha fet costat des dels seus inicis d'aquesta aventura, a l'hotel Durant. Aquest any s'ha sumat als nostres patrocinadors Si Dorme Hotels. Sí. I seguint amb els hotels de la ciutat, eh, també ens han patrocinat l'Hotel Pirineus. l'Hotel Empordà. I dins dels patrocinadors principals per tancar-los ja igualment, el cort Inglés, amb àmbit cultural i Javier Sainz edicions I per passar al nombrós Club de Mecenatge, vam estrenar el festival amb 14 membres de Club de Mecenatge, varen fer una segona edició amb 29, i per aquesta tercera edició hem arribat als 50 membres de Club de Mecenatge. Perquè tingueu un paràmetre heu de pensar que aquest volum de club de mecenatge per exemple només l'aconsegueixen festivals com temporada alta que gairebé porta 20 edicions eh, i en una ciutat que com sabeu doncs, és molt més gran eh, que la nostra o sigui que és realment una aportació i un esforç que fa doncs, la ciutat a través del comerç i les empreses i les entitats molt i molt important eh, comencem doncs, l'entrega de diplomes els membres del club de mecenatge Batllemar, Càrniques Blasi, Cercle Esport. és dilluns al matí molta gent treballa. Comerç Figueres. Estapriments Coll, Interfren Citroen No Mòbil Toyota Puigiral Ricard, Ricard. No, no marxis, no marxis perquè hem de felicitar en en Ricard que ha guanyat un dels premis de Paradors, el primer premi comprè les entrades al costat. Ventura Hoste. Aiterm. Kobega Coca-Cola. No, no, no, no, no. Op Camion Go, Renault, Costa construccions, carnisseria a manera, marbres Agustí, autopòdium. Mm. For garatge central. i cridem també doncs a la Lourdes per rebre el premi del concurs aparadors de, de comerç figueres. <fixi> Aduanera Llorente Empordà Turisme, Ricarte, l'Hotel Trever, l'Hotel Plazaín, Figueres Apartaments, Renfe i amb elipsos que em sembla que avui com que a Barcelona no han pogut venir Aqua Brava de Roses Camion Group Escània Casino Manestral Figarenc llibres text. <plaudiments> Materials Miquel. Fricash. Interdiesel Nissan. Homar. Turis Club 65. Emiliana, finque estrellalla, Perem, serai. Naturopàtic, Caltet figueres, viatges vinyoles, banc de Sabadell, Emblemàtics Figueres, Discord grup La Sureda, Petrolis Figueres, Hotel Figueres Parc, Hotel Ronda, Hotel Bon Retorn i Dracònia, que estan de gira a França. <ríe> Molt bé, moltíssimes gràcies. Realment el que us comentava abans la nostra alcaldessa és així, el, el total del, del festival que en termes econòmics s'apropa doncs, als 600.000 euros en despesa, eh, veu com un 20% es cobreix des d'aquest any a un conveni doncs, entre Ajuntament i Diputació i nosaltres eh, que fa doncs, que el festival aquesta tasca de, de trobar-hi i finançament almenys comenci cada any doncs, a partir del 21% i tenim aquesta primera, coixí, aquesta primera columna doncs, a clara durant quatre anys. És especialment important perquè un festival no es fa en un any, Eh, nosaltres no prepararem a partir de la setmana vinent el festival, sinó que un festival necessita molt més d'un any de preparació. Hi ha molts artistes preseleccionats per la quarta edició, hi ha molts aspectes d'infraestructura eh, que volem seguir millorant, eh, que també doncs, ja comencen doncs, a estar apuntats i definits per l'any següent, i eh, les contractacions cada vegada més de grans grups, les invitacions eh, de personalitats de renom que avui ens acompanyen en el nostre jurat, doncs eh, sovint es gestionen amb molt més de 365 dies. Eh, aquest 20% se li suma un 5% més o menys d'altres subvencions públiques, és a dir, que en total tindríem una quarta part del pressupost cobert per subvenció, però la resta és risc nostre. És a dir, que el 75% és risc d'una joveníssima fundació sense ànim de lucre, eh, que és Circus Arts Foundation. Aquest 75%, gràcies a vosaltres, els clubs de macenatge i els patrocinadors, s'amortiguen un 15%. És a dir, que, eh, que els, ens queda un risc d'un 60%, que és el que, quan obrim taquilles, és el, el nostre partígen. Nosaltres fem de fonàmbuls i equilibristes més de 5 minuts, dir, ho fem durant els 5 mesos llargs que tenim la venda d'entrades, eh, perquè ens esperem doncs, que l'espectador acabi cobrint doncs, eh, la despesa molt important que genera aquest festival. Per dir-vos algunes xifres d'aquest any, han estat més de 100.000 euros gastats només en bitllets d'avió. Al final del festival haurem superat els 2.500 menús servits artistes, entrenadors, intèrprets, tècnics i voluntaris. Eh, I aleshores, doncs, només de transports de materials heu de saber que tots aquests trapezis, bàscules, colxonetes que veieu en el circ arriben del país d'origen ho fan a través d'un camió directe que ve especialment en dues anades vingudes de Moscou en exclusiva Moscou-Figueres i molts avions doncs, carregats de Corea, de Xina amb tots aquests materials a nivell de cargos de material artístic superem els 50.000 euros i a nivell d'infraestructura tot el que veieu posat en el recinte firal, supera els 150.000 euros. Són despeses molt importants que les que fa front a aquest festival i que gràcies doncs, a tots vosaltres és possible que avui sí, el Festival de Figueres sigui la gran porta a Europa de tots aquest munt d'artistes. Moltes gràcies i ens veiem, i amb una veu forta, aquest vespre.